Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ambaat. Pada pemirsa khizbah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan mengkaji kitab Asroh Sa'ah masih melanjutkan Asroh Tsaah Ati tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Kita lanjutkan sedikit. Poin tuhru al-mudain nubuah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Kala al-muallif hafidhullah penulis mengatakan wadharah fil asril hadithi Mirza Ahmad Alkodiani bil Hindi dan telah muncul di zaman sekarang orang yang bernama Mirza Ahmad Alkodiani bil Hindi di India wa an-nubuwwah dia mengaku sebagai seorang nabi wa annahu al-masihul muntadhar dan dia mengaku sebagai al-mahdi yang dinanti wa anna Isa laisa bihayyin fis-samaa'i dan dia punya keyakinan nabi Isa tidaklah hidup di langit ila ghayri dzalika min ad batilah dan yaitu dakwaan-dakwaan batil yang lainnya yang tidak benar. Wasorolahu atba un waan Jadi Mirza Ahmad Alkodiani ini memiliki atba, memiliki pengikut, memiliki penolong. Waan barolahu kasiron min ulama'i dan telah banyak di kalangan para ulama yang menghadapinya. Farodtu alih membantahnya wa bayyanu annahu ahadud dajjalin penulis katakan para ulama jelaskan bahwasanya Mirza Ahmad Al-Qadiani termasuk ahadud dajjalin salah satu dari dajjal para pembohong yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yazalu khuruju haula'il kadhabina senantiasa keluar yaitu para pendusta tersebut satu demi satu demikian juga seterusnya hatta yathara akhiruhum al akwar ad dajjal hingga yang paling terakhir keluar di antara mereka adalah al akwar ad dajjal dajjal yang buta sebelah faqad rawal imam ahmad an ibni jundub dan imam ahmad meriwayatkan hadis dari samurah bin jundub Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi khutbatihi yawma kasafatish shams Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah ketika terjadinya gerhana matahari ala ahdihi di zaman beliau Nabi katakan wa innahu wallahi la taqumu as hatta yakhruja thalathuna kadaban Demi Allah tidak akan terjadi hari kiamat Hatta Yahruzzalafunakadaban hingga muncul 30 orang pendusta akhiruhum alakwarulkadabun pendusta yang terakhir adalah pendusta yang putus sebelah yaitu dajjal maka di sini dalil bahasa yang dajjal ini termasuk di antara yaitu kadabun bahkan termasuk pendusta yang paling besar dan terakhir muncul. Kemudian penulis katakan, waminha ulah ilkadabina. Di antara para pendusta-pendusta ini, arba'u niswatin. Ada empat orang wanita. Fakodrawa al Imam Muhammad an Hudayfah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari sahabat Hudayfa, an-nabiyya Anna sallallahu alaihi wasallamakala Nabi mengatakan. Fi ummati kaddabuna waddajjalun Ada pada umatku para pendusta dan para dajal Sabaatun wa isruna Jumlah mereka 27 Minhum arba'un niswatin Di antara 27 orang pendusta tersebut ada 4 orang wanita Wa inni khatamun nabiyyin Padahal aku adalah penutup para nabi La nabiya ba'di Dan tidak ada nabi setelahku Jadi hadisnya Soheh dikeluarkan oleh imam Imam Ahmad Maka para pemirsa Hisbah TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu SWT Hadis ini Jadikan dalil oleh para penulis Yaitu oleh penulis bahwasannya Ada Orang-orang yang mengaku Sebagai nabi dan dia adalah Wanita Yaitu perempuan yang jumlahnya arba' Ada empat orang. Baik, kemudian kita lanjutkan tanda kiamat kecil berikutnya intisarul amni tersebarnya rasa aman. Maka tidak semua tanda hari kiamat itu menunjukkan keburukan. Maka di sini penulis sebutkan intisarul amni tersebarnya rasa aman ini termasuk tanda kiamat yang bukan sesuatu yang jelek bahkan ini kebaikan maka penulis sebutkan beberapa, beberapa hadis di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi bersabda la taku musaatu tidak akan tegak hari kiamat tidak akan terjadi hari kiamat Hatta yasiro roki bu baynal iroki wamakata hingga ada seorang yang dia naik ontanya melakukan perjalanan baynal irok wamakah yaitu dari Irak ke Mekah. La yakhfu illa dolalat toriki dia tidak yaitu mengalami rasa takut kecuali hanya tersesat jalan maka di sini menunjukkan Saking tersebarnya keamanan ketika itu ada orang dia naik kuda sendirian yaitu dari Irak ke Mekah tidak khawatir sama sekali. Illa dolalat tori kecuali dia salah jalan tersesat di di jalan. Wahada kemudian kata penulis kad waqa' fi zaman sahabatir radhiyallahu anhum dan tersebarnya keamanan ini terjadi di zaman sahabat. Atau uh, ini sebelumnya Jadi beliau katakan bahwasanya Tersebarnya keamanan ini terjadi di zaman sahabat Wadalika khina ma'ammal islamu wal adlu al bilad. Itu ketika tersebar islam Tersebar keadilan ke seluruh penjuru negeri Allati fatahahal muslimuna Yang ditaklukkan oleh kaum muslimin Maka ketika zaman sahabat Yaitu ketika terjadinya futuhat berbagai penaklukan maka intisar al-aman, yaitu tersebarnya rasa aman. Wa yuawi duhu ma takud damfi adi radhiyallahu anhu. Dan yang menguatkan hal ini adalah hadis adi radhiyallahu anhu sebelumnya. Hinaqalalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan kepada Adi Ya Adi, hal roa ital khiro. Wahai Adi, apakah engkau mengetahui suatu daerah, suatu tempat yang bernama Al Khiro? Kul maka kata Adi Lam Aroha. Wahai Nabi, aku belum pernah melihatnya. Wakadu Umbi tuanha akan tapi aku pernah diceritakan tentang daerah tersebut. Kala kemudian Nabi katakan, fa intolat bika hayatun, ababila umurmu panjang wahai adi, la taroy, la taroyanah ad-dainat tertakilu min khirati hatta tatu fa ababila umurmu panjang, engkau sungguh akan melihat ad-dainah. Yaitu seorang wanita seorang perempuan tartaqilu minal khirah. Dia melakukan perjalanan dari khirah hatta tatwaf bilka'bati hingga dia tawaf di di Ka'bah. La takhafu illallah. Dia tidaklah yaitu mengalami ketakutan atau takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Maka hadis ini menunjukkan Karena tersebarnya keamanan, maka ada seorang wanita yang dia melakukan perjalanan dari daerah Khirah menuju Kaabah, menuju Mekah. Dia melakukan tawaf di Kaabah. dia tidak takut sama sekali kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Maka ini tersebar rasa keamanan. Kemudian penulis katakan wasa yakunu dhalika fi zamanil mahdi wa Isa alaihi salam. Dan tersebarnya rasa aman selain sudah terjadi di zaman sahabat. Juga akan terulang ketika zaman al-Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam. Khinama ya'umul adlu makana al-jur waddul. Yaitu ketika keadilan itu tersebar luas. Sehingga yaitu menggantikan posisi kedaliman. Jadi posisi kezaliman ini hilang Karena tersebar luasnya keadilan Di zaman Mahdi dan Nabi Isa ketika itu Yaitu diturunkan oleh Allah subhanahu SWT Maka ini tanda kiamat kecil yang ke-8 Baik yang ke-9 penulis katakan Duhuru naril hijazi Munculnya api dari negeri hijaz jadi di antara tanda asratu sa'ati sughra tanda kiamat kecil duhurunaril naril hijaz munculnya api dari negeri Hijaz. Apa dalilnya? Penulis membawakan eh, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la takumus sa'atu hatta takhrujan narun min ardil hijazi tidak akan terjadi hari kiamat hingga keluar api dari tanah Hijaz, dari negeri Hijaz. Tudiu akna kol ibili bibusro. Yang munculnya api tersebut mampu menerangi akna kol ibil, yaitu leher-leher onta bibusro yang ada di Busro. Di dalam footnote, catatan kaki, Busro bidom milba. Akhiruhu alifun maksurah yaitu busro dengan mendomahkan huruf ba dan diakhiri alif maksurah adalah madinatun Ma'rufatun bisam. Dia satu kota yang makruf yang terkenal di negeri Sam. Wajukalulaha hauron dan disebut juga busro ini hauron. Wabainha wabain di Makkah tlahun tlahu marakila. Jarak antara Busro dengan Damaskus itu sejauh tiga marhala. Satu marhala itu perjalanan naik onta selama satu hari. Itu 12 jam. Maka jarak antara Busro dan Damaskus yang ada di Sam itu jaraknya tiga marhala. Maka munculnya api yang ada di negeri Hijaz, di Madinah. Itu akan menerangi leher-leher onta -leher yang berada di Busro. Kemudian penulis katakan wakodoharot hadihin naru dan api tersebut telah muncul kapan vi montasifil kurunisabi al hijri yaitu di pertengahan abad ketujuh hijriyah vi ami arba'in wahomsin wahomsinawasit timiatin yaitu tahun 654 Hijriah. Jadi munculnya api di negeri Hijaz ini merupakan tanda kiamat kecil Nabi katakan la takumusaatu. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga terrujan narun min ardil Hijaz. Dan ini telah muncul yaitu pada abad pertengahan abad ke-7 tepatnya tahun 654 Hijriah. Kata penulis wa kana adimatan. Ketika itu muncul api yang sangat besar. Afadul ulama'u mimman asara yaitu duhuruha wa man ba'dahum fi waswiha' maka para ulama' yang menjumpai hal tersebut yaitu yang hidup di masa munculnya api tersebut dan setelahnya telah menceritakan akan hal ini ini mereka yang menjumpai api tersebut atau para ulama' setelahnya telah berpanjang lebar untuk menjelaskan dan menceritakan kemunculan api ini Oleh karena itu Al-Imam Anawawi belum mengatakan Khorojat fi zamanina narun bil madinati Di zaman kita keluar api di madinah Yaitu sanatu arba'in wa khumsina wasittimi'atin Yaitu tahun 654 hijriyah wakanat naran adi matan jidan kata Imam Nawawi api tersebut sangat besar min janbil bil madinati yaitu muncul dari sebelah sisi timur kota Madinah warwa al-harroh yaitu di belakang al-harroh tumpukan batu hitam watawa tarol ilmu pihak pengetahuan akan hal ini ini sudah mutawatir inda jami isam wasa iril buldan, yaitu pada penduduk Sam demikian juga negeri-negeri yang lain. Wa akbaroni manhal daroha min ahliil Madinati, telah mengabarkan kepadaku orang yang menyaksikan api tersebut dari penduduk Madinah, yaitu perkataan Imam Nawawi dalam Sarah Sahih Muslim. Maka di antara tanda kiamat kecil munculnya api yang ada di Madinah. Di Hijaz dan kemunculan api tersebut sangat besar sampai kelihatan di negeri Sam. Bahkan onta atau leher-leher onta yang ada di Busro, yaitu satu kota di Sam itu kelihatan dengan munculnya api tadi. Kemudian penulis katakan, Wanakola Ibnu Kathirin, Ibnu Kathir menukil. Ana gairawak kini minal Arabi, yaitu ada beberapa orang Badui, memangkana dihadirati Busro yang ketika itu ada di kota Busro di Sam sehadu ana kol ibil fido ihadihinari. Mereka melihat leher-leher unta. yaitu terlihat jelas karena munculnya api ini. Allah Ti Doharot min ardil hijaz. Yang api tersebut muncul dari tanah Hijaz. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala di antara tanda hari kiamat adalah munculnya api di negeri Hijaz. Kemudian, wadākar al-kurtubiyudhūra hadīhin nari. Al Imam al qurtubi telah menyebutkan, menceritakan tentang kemunculan api ini. Wafadoh fi wasfiha fi kitabih at-tadkirah. Imam Kertubi berpanjang lebar untuk menjelaskan dan menggambarkan kemunculan api ini dalam kitab beliau at-tadkirah. Fadakaroh an haru'iyat min makata wa min cibali busro. Beliau menyebutkan, beliau menjelaskan bahasanya api tersebut ru'iyat min makata, bisa kelihatan dari Mecca wa min jibali dan di gunung-gunung yang ada di Busradi Sam. Maka ini menunjukkan besarnya api tadi Kemudian waqala Ibnu Hajarin Ibnu Hajar mengatakan walladhi dhahara li anna an-nara al-madhkurata hiya allati dhaharat bi nawaahi al-madinati kama fahimahu al-Qurtubi wa ghayruhu yang pendapat yang lebih tepat menurutku bahwasanya api yang disebutkan dalam hadis adalah api yang muncul di sekitaran Madinah. Itu tadi kata Imam Nawawi. Di sebelah sisi timur kota Madinah. Di belakang Al-Harrah. Kama fahimahu al-Qurtubi wa ghoiruhu. Sebagaimana yang difahami oleh Imam Qurtubi. Dan ulama yang, yang lain. Wahadihin naru. Kemudian catatan dari penulis api ini. Layathian narulati tak rujuk fi akhir zaman bukanlah api yang akan muncul di akhir zaman jadi api yang muncul di hijaz di sekitaran Madinah itu beda dengan api yang akan muncul di akhir zaman yang api tersebut tasurunasa ilam asyarihim akan mengumpulkan akan menggiring manusia ke bumi masar. Kama saya tifil kalami alaihafii al asrotis fi al asrotil kubro. Penjelasan akan hal ini atau pembahasannya akan datang ketika menyebutkan tanda-tanda kiamat besar. Oleh karena itu, di antara tanda kiamat kecil, munculnya api di negeri Hijaz dan ini bukanlah api yang akan muncul dan ini akan menggiring manusia yaitu ke masarnya. Baik, kemudian kita lanjutkan tanda kiamat kecil berikutnya. Kita lutur peperangan dengan bangsa atur. At atur lil ulama iit atau akwalin fi aslihim. Kata penulis dalam catatan kaki atur At para ulama berbeda pendapat atau ada beberapa pendapat tentang asal usul mereka bangsa atur. At minha di antaranya annahum min nasli yafid ibn nuh bangsa at-turuk itu asalnya dari keturunan yafid bin nuh alladhi min naslihi yaqut wa makut yang dari keturunannya itu yaqut dan makut jadi dari yafid bin nuh yaitu muncul keturannya yaqut dan makut fahum banu ummihim dan at ini merupakan anak dari paman mereka Yaitu anak dari pamannya Ya'jud dan Ma'jud Ma Ini pendapat yang pertama Bahwasannya asal-mu'asal bangsa atau at Itu berasal dari Yafid bin Nu Yang kedua An-Nahum min Bani Konturo Jadi mereka dari Bani Konturo Ismu Jariyahkanat li Ibrahim Al-Khalil Salawatullahi wassalamuhu alaihi, yaitu Nama seorang budak perempuan Yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alayhis salam Jadi Waladan lahu awladan Jadi budak perempuan ini Melahirkan beberapa anak Ja'amin naslihim At-Turq wassin Kemudian muncul dari anak keturunannya Bangsa at dan Asien, etu bangsa Cina. Kemudian pendapat yang ketiga waqila innahum min nasli tubba. Bangsa At-Turk itu berasal dari keturunan Tubba. Dan yang keempat waqila min nasli Afridun ibn Sam ibn Nuh. Ini berasal dari keturunan Afridun bin Sam bin Nuh. Wa biladuhum yuqalu Turkistan. Adapun negeri mereka dikatakan Turkistan Wahia ma baina masyariki khurasan ila magharibis sin Yaitu Turkistan ini terletak antara Masyariki khurasan, sisi timur dari khurasan Dan sisi barat dari China Wasima lilhin dan sisi utara dari India ila aksel Makmur sampai ke ujung dunia, yaitu daerah yang sudah ada, tidak ada lagi manusia yang berdomisili di situ. Maka ini negeri mereka, yaitu negeri Aturuk. At Kemudian penulis membawakan beberapa hadis akan hal ini, bahwasanya kita lutut peperangan dengan bangsa Aturuk At termasuk di antara tanda terjadinya hari kiamat. Rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah yang dikeluarkan Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi mengatakan la taqumu as-sa'atu hatta yuqatilal Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi at-turk Kauman wujuhuhum kalmajani. Jadi kata Nabi, mereka ada suatu kaum yang wajah-wajah mereka kalmajani. Seperti perisai. Almutrakoti, yaitu yang ditutupi oleh kulit. Yalbasuna sya'roh, mereka mengenakan, yaitu kulit yang terbuat dari sabi ataupun kambing wa yamsuna fissar. Demikian juga mereka berjalan mengenakan sendal atau sepatu yang terbuat dari dari kulit. Maka disebutkan al-majan, ini jam umijanin, dia bentuk jamak dari mijan. Wahua at-turs, maknanya adalah perise atau taming. Perise atau taming. Wahia as-sutroh, dan ini digunakan sebagai penutup. Maka... Al-majan al-mutrokoh, yaitu taming yang al-mutrokoh, maknanya al-latih uliyat bitorikin, yaitu yang ditutupi dengan torik. Apa itu torik? Wahia ajil dulladi yasahu, yaitu kulit yang menutupinya. Maka majan mutrokoh seperti taming atau perisek yang ditutupi oleh kulit. Wa minhu tarokon na'la Misalkan ada perkataan tarokon na'la Itu membuat sendal yang Sendal tersebut berlapis-lapis Ida sayyaroha tokon faukotokin Itu sendalnya ini ada satu lapisan Di atas lapisan yang lain Wa rokababa'duha faukoba'din Dan menumpuk sebagiannya atas yang lain Fasabbaha bucuhum fi irtiha' maka wajah-wajah mereka itu lebarnya wa nuuti wajnataatiha biturs demikian juga wajah mereka lebar kemudian menonjol dan pipi mereka biturs yaitu seperti tameng qad bi al atriqah yang ditutupi oleh kulit maka makna Kalmajan Al-Mutraqah, bahasanya wajah-wajah orang dari negeri Turk, itu seperti tameng atau perisai yang ditutupi oleh kulit. Kemudian, Walid Bukhari, An-Abi Hurairah An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dari Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, La taku musa'atu hatta tuqatilu qawman. Tidak akan tegak hari kiamat hingga kalian memerangi suatu kaum. Ni aluhum asyiru yang sendal mereka terbuat dari kulit. itu dari kulit hewan, kulit sapi ataupun kulit kambing. Wahata tukoh tilut Turk dan hingga kalian memerangi bangsa Turk. Yang bangsa Turk tersebut kata Nabi, mereka ini adalah si Gorol Ayun memiliki mata yang sipit humrol wujuhi wajah mereka kemerah-merahan dulfal anufi demikian juga mereka dulfal anuf dicatatkan kaki addulfabit tahrik maknanya kosrul anfi wan wanbitaqihi bahasanya hidung mereka itu pesek wakilah Demikian juga dikatakan irtifa utor fihi, ujungnya mancung atau maasiqori arna batihh. Jadi pucuknya itu kecil. Maka adulf Ad dengan mensukulkan lam ini jamak dari adulf Ad ini sebagaimana ahmar jamak dari khumar. Maka makna dari dulfal, dulfal anuf yaitu hidung mereka itu pesek. Ka'anna wujuhahum al-majana al-mudraqa Maka seolah-olah wajah mereka seperti perisai atau taming yang dilapisi oleh kulit Maka dua hadis ini menunjukkan bahasanya Di antara tanda terjadinya hari kiamat Yaitu terjadinya peperangan dengan bangsa at -Tur. Kemudian penulis katakan wa an Amri bin Nitaqlub atau wa amr dari amr Kala, beliau mengatakan sami tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min asratis saati antuqatilu qauman iradul wujuhi di antara tanda hari kiamat Kalian akan memerangi suatu kaum, yang kaum tersebut Irodol Wujuh, wajah mereka datar. Ka'anna wujuhahum al-ma'janu al-mudraqatu, seolah-olah wajah mereka seperti perisai atau tameng yang dilapisi kulit. Maka ini diantara ciri-ciri bangsa At-Turq. Ini wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka biasa mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit berjalan dengan uh, sepatu atau sendal yang terbuat dari kulit binatang demikian juga mata mereka sipit ya maka di antara ciri-ciri bangsa Atur Waqad qatalal muslimuna aturka min asri sahabati radhiyallahu anhum dan kaum muslimin telah memerangi bangsa Atruk di zaman sahabat wadhalika fi awal khilafati bani yaitu di awal-awal kekhalifahan Bani Umayyah. Fi ahdi Muawiyata radiyallahu anhu, yaitu di zaman Muawiyah. Jadi sejak zaman Muawiyah, kaum muslimin pernah berperang dengan bangsa At-Tur. Abu Ya'la an Muawiyata Ibni Hudayth. Diribatkan oleh Abu Ya'la dari Muawiyah bin Hudayth. sekolah beliau mengatakan kuntu inda Muawiyata Ibni Abi Sufyan. Aku pernah berada di samping Muawiyah bin Abi Sufyan kinaja'ahu kitabun min amilihi yaitu ketika datang kitabun min amilihi yaitu satu surat dari gubernurnya yuhbiruhu yang menceritakan annahu waqabitrub wa hazamahum bahwa gubernurnya Muawiyah itu mereka atau dia telah Melakukan peperangan dengan bangsa Turk dan mengalahkan mereka. Jadi telah berperang dengan bangsa Turk dan mengalahkan mereka. Wa kafrotu manku tilamin hum banyak di antara bangsa Turk yang terbunuh. Wa kafrotu man gona min demikan juga banyak harta rampasan perang yaitu berupa gona berupa kambing. Maka ketika mendengar surat ini dari gubernurnya kata Muawiyah bin Hudayj, "Faghadiba Muawiyatu min dalika." Maka Muawiyah bin Abi Sufyan marah ketika mendengarkan hal ini. "Umma amara an yaktuba ilai." Kemudian Muawiyah memerintahkan supaya membalas surat tersebut dan mengatakan, "Qad fahimtu mimma qulta ma qaltau wa ganamta." Aku telah memahami dan mengetahui apa yang engkau sebutkan, apa yang engkau katakan. Maka tal tawa ma ta apa engkau, ya tungko berhasil membunuh mereka bangsa aturup At demikian juga mendapatkan harta rampasan perang. Walla alaman nama utali sayin mindalika, walla kotal tahum amri. Maka aku beritahu kamu, ya kan? Janganlah engkau kembali untuk memerangi mereka hingga datang ke perintahku. Maka Muawiyah melarang gubernurnya berperang dengan bangsa Atur. At Kemudian kultu maka kata Yaitu Muawiyah bin Hudayr lima ya amiral mukminin kenapa demikian kenapa enggak boleh memerangi bangsa Aturuk?" At Kala maka Muawiyah menjawab "Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda" La tadharun naturqu 'alal arab sungguh bangsa aturuk At akan mengalahkan orang-orang arab hatta tulhiqaha hingga mendesak bangsa arab bi manabitis siki wal qaisum yaitu hingga mereka yaitu terdesak ke daerah atau tempat tumbuhnya as-siki wal qaisum asikh Yaitu dengan mengkasrohkan sin dan mensukunkan ya. Itu adalah nabatun lahuro ikhatun atiro. Adalah tumbuhan yang memiliki bau yang wangi. Wahyallati itu da'aturkiah alwasiro. Yaitu disebut dengan turkiah alwasiro. Wadatusih ya, dikatakan batu bil hazan min diari bani yarbu ini. Itu berasal dari bani Yarpu. Maka sih ini tempatnya di Yamamah. Tempatnya di Yamamah. Jadi dia pohon yang lahuro ikhatun na'atiro. Itu memiliki bau yang wangi. Adapun Al-Qaisum Nabatun Tiberih. Dia juga tumbuhan yang memiliki bau yang wangi. yakunu bilbadia. <tuh> Adanya di Badia. Ini disebut dengan al-qaisum jadi disebut dengan al-al-qaisum Kemudian Wahidatuhu akhidatuhu qaisumah bentuk mufradnya qaisumah wa hiya maun tunawihu asihaha asaihat bainahuma akbatus sirqi yaitu dia adalah kumpulan air yang berhadapan dengan yaitu bukit yang diantara keduanya ada jalan itu Ada jalan <coughs> Maka ini Al-Qaisum Maka di dalam hadis ini Muawiyah radhiyallahu r.a. Yaitu melarang gubernurnya untuk memerangi bangsa At-Turuk Karena bangsa At-Turuk mereka akan mengalahkan orang Arab Fa'anakrohu kita lahum lidalik maka katamu ayah aku benci aku tidak suka memerangi mereka karena hadis ini jadi karena hadis ini kemudian kita lanjutkan sedikit Waan Abdillah ibni Buraidah an Abihi dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya roti Allah an Hukalah beliau mengatakan Kuntu Jalisan Inda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aku pernah duduk di dekat Nabi saw. Fasamikna an Nabi saw. Mayakuluh. Aku kami mendengar Nabi mengatakan, Inna ummati yasukuha kaumun iradul aujah. Jadi iradul aujah. Sesungguhnya umatku akan dikiring oleh suatu kaum yang iradul aujah, yang memiliki wajah yang datar, sigarul ayun. Matanya sipit. Ka'anna wujuhahum al-hajfu. Yang wajah-wajah mereka seperti al-hajfu yaitu seperti makna al yaitu al-hajfah kata Ibn al-Athir at-turus yaitu seperti taming atau perise. Salah fumarrat Nabi mengucapkan hal ini tiga kali. Hatta yulhikuhum hingga mereka mendesak, terdesak bijazi rotil Arab yaitu ke jazirah Arab. kotul ula adapun yang pertama fayanju man haraba minhum. Maka selamat yang orang yang lari dari mereka. Wa ammasaniyah tu adapun yang kedua fayuhliku ba'dun wa yanju ba'dun. Yaitu sebagiannya selamat dan sebagiannya tidak, sebagiannya binasa. Wahm matalisatu ada pun yang ketiga, fayas mereka yas gitu mereka yas taliun, ai yasudun, gitu mereka yasudun. Kun lohum manba kiamin maka semuanya ada ada orang yang tersisa dari mereka. Kalau maka para sahabat bertanya, ya nabi Allah manhum wahai rasulullah siapakah mereka? Kalau hum mereka adalah bangsa atur. At jadi mereka adalah bangsa atur. At Maka Nabi saw. Kebun mengatakan, Amaladinafsi biadi, yaitu demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Layarbituna kuyulahum ila suari masjidil muslimin. Maka mereka akan sampai ke tempat-tempat masjid kaum muslimin. Itu bahasanya ini menunjukkan bahas bangsa Aturk At itu di antaranya umat beliau akan dikiring dan memerangi mereka bangsa Atur At Maka para pemirsa Hizba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu penulis katakan wa kana buraidah la yufarikuhu bi iran aw thalatun aw thalathatun wa madu wal askima ba'da dzalika harab Mimma Sami Aminan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min al Balai min Umroh titur. Maka ketika itu Buraidah tidak pernah meninggalkan Iran atau dalam hal ini beliau tidak atau salah satu wamata usfar al askiyah badad alikalil harob tidak pernah lari setelah mendengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan bahaya min Umroh atur. Yaitu para penguasa atau raja-raja bangsa atur. At Maka ini diantara tanda hari kiamat kecil yaitu peperangan dengan bangsa aturuk At dan ini menunjukkan bahasanya sudah terjadi perang dengan bangsa aturuk At dan nanti akan disebutkan oleh penulis hafidhullahu taala <coughs> diantara bangsa aturuk At mereka adalah orang-orang mongol. Yani mongol. Jadi mereka adalah orang-orang mongol. Jadi wallahualam bismillah mungkin itu yang bisa kita kaji kita bahas dalam kajian kita malam hari ini terkait penjelasan kita luturq yaitu peperangan dengan bangsa aturq At yang sebelumnya di antara tanda kiamat adalah munculnya api dari hijaz demikian juga intisar al aman yaitu tersebarnya rasa aman wallah alam bisawab semoga bermanfaat kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika wa akhiru da'wana alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh